І розхитана фіра життя котитиметься до обрію, що віддаляється і віддаляється. Люди говорили між собою, що коли Брежнєв помре, буде війна. І хоча гарант миру та прогресу в усьому світі мав щораз гірший вигляд, було зрозуміло, що дідуві вже не до промов, люди підсвідомо ставилися до нього із симпатією. Адже кожен розумів той мир по-своєму. Принаймні в минулому лишилися масові розстріли та катування в тюрмах, лютий голод і виснажливі трудодні. Загальну картину всенародного спокою псували тільки родичі тих, кого послали помирати в Афганістан, щоб виконати свій інтернаціональний обов'язок і повернутися додому в цинкових домовинах. Щоправда, іншим жителям радянської країни далека війна здавалася чужою і міфічною, а кумедний генсек Дуб Льонька такий ближчим. Його постать ідеально вписувалася в загальний портрет суспільства. Час попрацював над радянським лідером Крізь втомлене старече обличчя проступала така ж напівмертва сутність нездалої до якогось живого відродження системи, на чолі якою він перебував. Позаду у президії Політбюро куняли Зайков, Воротніков та інші. А їхні імена ти сам, Господи, знаєш. А глядачі ось уже кілька років підряд... Споглядали на все це без страху, і тому щоденна вистава більше нагадувала якесь гротескне шоу, а напівживі актори – блазнів із провінційного лялькового театру. З-під своїх розкішних густих брів Брежнєв дивився на мільйони людей, котрі варили картоплю, прали пелюшки або просто лузали насіння, розмовляючи під акомпанемент його буркотіння. Кожен про своє. Марно намагаючись вимовити важке слово «конституція», він крізь неймовірно далекі кілометри поглянув на Ему Павлівну і, голосно цмакаючи, випив трішки води зі склянки, завбачливо приготованої на трибуні. «А як ти думаєш, Микольцю, у нього справжні зуби?» – запитала Ема Павлівна. «Та де там? Я чув, що йому зробили нові, але вони не прижилися», – відповів Микола Петрович, котрий сидів на розхитаному м'якому кріслі, закинувши ногу на ногу. «А хто тобі казав?» – намить припинивши ворушити в'язальними спицями, запитала Ема Павлівна. Тобі не треба цього знати. Жіночка з великим розумінням поставилася до суворої фрази свого чоловіка, який краще знав, про що можна їй відати, а про що ні. Але різноманітні почуття продовжували хвилювати її серце. І Ема Павлівна таки не утрималася. То вже такі людині не могли зубів нормальних зробити? Слухати соромно. А ти спробуй, зроби їх, коли рот, як халява. Воно ж старе луб'я, куди йому ті зуби чіпляти. Ой, не говори, Микольцю. Невже й ми, коли постаріємо, так будемо плямкати варгами. Ніби на підтвердження її слів, Леоніделіч голосно гекнув і губи його клацнули, неначе важіль старої друкарської машинки. Він укотре вирячився примісінькою в екран, ніби намагаючись розгледіти увесь радянський народ, до якого щойно апелював. Але навіть цей печальний погляд не зміг би сягнути аж у далеку-далеку глушінь поблизу Луцька, де на запелюженій дорозі розминулися два жовтих скрипучих автобуси ПАЗ-32. Наче дві доісторичних черепахи, вони, похитуючи округлими брудними боками, об'їжджали з двох боків грандіозну калюжу, що котила свої мутні хвилі прямо посеред шляху. Якби пасажири, що сиділи в кожному з них, на мить зустрілися очима, то були б вельми здивовані, тому що вмить упізнали б одні одних. Але життя тому і є життям, щоб усе переплутати і змішати усі карти. Воно вже втяло злий жарт із інтелігентним молодим чоловіком, котрий щойно виїхав із Луцька одним із тих пазиків. Саме тоді, коли цій людині потрібна була рішучість і швидкість у діях, його автомобіль заглох і вже не завівся. Спроби реанімувати легковик не дали результатів.